حضر اللہ ریاض السالحین حدیث نمبر دید دیار السوا شپاگم نمبر تیرہ نمبر حدیث دید کتاب الجهاد وعن زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جہازا غازین من جہازا غازین فی سبيل اللہ فقد غزا چاچے تیار یوکو غا چاچے تیار یوکو د یو غزاد پاره غزا کو انکه پلاردا الله کی پلار فقد غزا گویا کی د تیار یوکو گویا کی د غزا وکړه چاچه سامان تیار کده یو غذا کوونکې د پاره تیارې کا ورې کا په لار د الله کې دره دوره سواه ملاویږي گویا کې د سوکوم د غذا وکړه سمانا یعنی چاچه امداد وکړو د یو مجاهد په jihad کې په آلاتو د jihad باندې په آلاتو د سفر باندې پیسې ولور کړي سلی ولور کړه اصلاه اولو وکلا هرچې په وکلا چې کوم څیز محتاجو او او دا غه امداد وکړه فقد غزا په تاکي د غزا وکړه یعنی ولیدا غزا خود په سر لئی روان دی په پیسو روان دی غزې ته جهاد ته هغه سامان په جهاد کې نو دل پر ثواب د جهاد او د غزا میلا شو امداد چې څوک دچا امداد تا اون کوي دارنګي आवाज مجاهدنا چې څوک د دینوال اوته انکه د علماء اوکه د دندار و خلکو کې نو ثواب پراغت ملایوي زکه چې ټول چورکه ټول روټه ورکه تو په خرچه کې ټول کتاب ورکه او هغه د دینکار کې نو تالم پر ثواب د علم ملایوي او من خلف غازین فی الی اوا سوچ پاتشاو رستو د غزاونکو نه په اهله په بچاو د اهله کي بخير په फायदा سمانا سوچ پاتشاو دغه په حاجتپورو کلوک شه جاتلار شاه جہاد او غزاو کا ها په کېبان کا ااسو چورو سو پاتشاو د غزاونکو نه په اهله کي بخير په خيدا په فیدا باندې چتلارشا د جهاد کار کوا د علم کار کوا او د اغه عالم دغه طالب دغه غازی حاجتونه دي پره کوله والي دغه د کور خرچه کئ دغه د بال بچ خیال ساتي رشتہ دار دوستي نو فقت غذا پتا کې د غزا وکړه د له دوره ثواب ملاويږي لکچ یو سړی غذا کې ولا له سوچې دا فرصت او د نیکانو خلکو دا حاجتونو د پوره کولو کوشش کوي حاجت خلاپوره کوي خود خپل وس مناسب پاغه باندې خرج کوي د هغه حالات او تغوری د هغه مناسب pare ظاهری حالات د هغه پوره کوي د چې د روټه د کپله د خرچه د کور د مسلو نو فا دوره دوره سلام ملاوی کې گویا کې علم کې دے گویا کے دے علم کار کئ چاسہ چپیسی اغه فلم دے چا لوے مقام دے او پدا سے خلق کو باندھے لگی فقط غذا پ مجاہدین لو لگی پ غاجان لو لگی پ علماء لو لگی دل پورا ثواب دا وی ملایویگی ہن چ چا صد مال او دولتم شتا د دن کار ہم نہ کئ جہالم نزی او د مجاہد او د نیکانو خلق کو صدا تعاون ہم نہ کئ نو غدیر بد دی بیا وعن بی امامتا رضی اللہ تعالیٰ نوکالا وقال رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم ابزل الصدقات زل فستات في سبیل اللہ ومنیحت خادم في سبیل اللہ او تروک او تروکت فعل في سبیل اللہ غرب صدقو کے صدقا سور داخم دے دا الله کې چاګه مجاهد او غازی دا غسوري ده لاندې نه फायदा یعنی هغه کړه چې د جوړ کړي خیمه او ګولې ار یو شی هو هغه مجاهد او مسافر دا غسوري ده خېمه نه फायदा اخلي لکه د کم سيزنا مجاهد او مسافر او عالم او طالب फायदा اخلي او دا غره صدقه ده د لپاره فیدی هغه ستل دی والی افضل الصدقات ذل فستاتن في سبيل الله غره صدقه سور د اخر مود اپلار د الله کې چې مجاهد اخرې می صورت کینی پار خیمه کزان بچکه د بارانا د ګرمهینا د دشمننا یاداږي سوري نفعې حاصله او هغه شه چې د فیدی د مجاهد وی د عالم وی د دیندار وی دا غورا صدقه درورا و منی حتو خادم فی سبیل الله او کول د خادم دی مجاهد لرا غازل لرا علم لرا فلا د الله کی اے خادم ورکی غازی د پاره مجاهد پاره د دې چې د خدمت کوي د علماو د مجاهدینو د غازیانو دا الله کې اول ورکی د اده لیس غدا صدقہ دا صدق را او تدوقه فهلن فی سبیل اللہ یا ورک ول دا غپړوالا ساروی دی او خری یا او تروکه فحل یا ورکول کول دا سرلې دی چا ځانې او نه بوډي فحل هغه بار سرلې والا چا نه ډېر بوډي دا چې ستل کېږي کمزوري دا او نه ډېر والا دا چې پر بارو حل پینې کو دی شي فحل درمیانا قوین او جوان اصول لئی دا او ورئی کی مجاہد لا چپدی جہاد کھوا ورئی کے عالم لا یعودا سی دندار خلق لا بندو بسو کی د دا د پاره پارا پی سول لئی گئی دا علم دا پارا پی سول لئی گئی او تروکتو فالن فی سبیل الله. <تصفح> روواه دا غوره صدقی ر روایت ترمذی وقاله حدیث حسن صحیح نوا انس خ خلق مشتا چې چاوس کی هغه خ خ د دیندارو علماو له خ خ غاړی غسري هداغه د پاره خ بندوبسونی دارس کړی و انا انس رضی الله تعالی عنه فتن من اسلم یقینا یوزان یو د اسلام قبلینا قال وی یا رسول الله ای دا ان ی ارید الغزو ولی سماه ما تعجز به زوالم چ غزا حکم خو نشته د ما سره اغه شه چې زه تیار کوم پاره د جهاد لپاره جہالت للغالم غزا للغالم خصامان را سند نشتا اصله را سند نشتا سوله را سند نشتا قال بل کسو چاہا نبی علیہ السلام تبیلی اید اللہ پیغمبر عز و عالم چی جہاد و کما سامان میں تیار کر لے دے عرص برا بردی خوبی ماردہ بانی رالان نشمت لے دوار و حضرت ترخواست کر لے دے قالانوی نبی علیہ السلام و سلام اے ایت فلان اللہ عرشت افلانی دا فا انہو خد کانا تجہزا بشکا افلانی تیارې کر لے دے سامان دا جہاد پارا خوفا مارزا اغه سره اغه بیمار شوهره او تا تیار کله د یاد لپاره خو تا سره سامان نشتا 파تا او راغه اغه سره دتا فقال وی وی اغه سره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه بیمار تلاله بشګه پیغمبر د الله یو که سلام السلام وی له پتابن سلام او اسلامات را سلام پیش کا او وی او تبیا اغه بیمار تا اتين الذي تجهزت به را کما تا اغ سامان چتا تیار کړي دے تا تیارې کړي دا, کرے دا آغا سامان زال لا سامان ما دا کا پاره سامان سلام قال انو یغاس بیمار چا سامان تیار کړي خو بیمار شو خذت یا فلان اتا او فلانې آتیه اللزی ورکتو دا سامان آغا کستا کنتو آغا سامان کنتو چما تا جهاز تو چما تیار کلی ری بی پا سامان اے چما کم سامان دا جهاز دا تیار کلیو د غزا دا تیار کړو ناغ پورا سامان د لور ولا تا حبی سیان ہو شیعا اومو مئی سارواتو داغ سامان نسشے ایسا نبالی تیسار نکی کم سامان کا غ بیگ دے کاغ اصلاح را طول دلور کاغ فواللائی قسم پا لالا تحبیسی من حشے آ مئی سارواتو داغ نسشے فیوبارک لکی فیهی نبراکت بوا چولیشی تال را فیهی پائی گی اے الله وتعالى ذ دین علاوه پاغنو او سامانو کې خیر او برکت واچي مقصد د حدیث دا یو سلیخ په ل د دین کار نش کوله بچی نشتا په ل نش کوله ورته څو د دین کار کې د دین تلابګار ده دا سره تعاونو کا ی خپل کتابونو سدې تپات شو چې د بیماریم کتاب نشم کته او بچی مینشتا یا انا احل دی ناغ کتابون روالا اغا چالا په سودا په مذابا پو خونبانی پویگی لیل علماء دندارا رواو مسلم و نبی سید خودری رضی اللہ تعالی نو ان رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم با سیلا بنی لحیان بیشک نبی بی علیہ السلام اولی گو بنی لحیان اتاہ قال وی ویل یم با اسمین کل رجلین ادلیگی پورتد کی د ۱۲۰۰ نا یود دی دوالو نا یود خامخف تو کی اوریگی د جاد پارا وال اجر به نہهما ا اجر د دو دوالو تر مین تقسیم ده کم یو سره اولگی اوابل کسلیگی لوچ سوره سواب هغه مجاہد تا نو دورو سواب هغه چاته ملاوی چې چی چالے گلے دی اسلحے او دور کرے روا مسلم وفی روایت اللہو او په یو روایت کرا غلی دا غد برا لیا خروج من کل رجلین رجل او دی باسی دا هر دو سلونا یو سلی دا دین دا بارا سم مقالا اغناستا ایوکم خلف الخارج فی اهلی کمی یوستا سنا چاغ ورستو پاتشو دا اغه کس چاغوتون کړي اے دا خارج چاغوتون کړي د دین د پاره د یاد او د علم د پاره فی اهلی پاتشو په حفاظت د اهل لایکه او په حفاظت د مال لایکه بخیرن په فایدا ینی دغ د مال خیال سااتې داغ د دا اهلو ایال خیال سااتی نو کان لو ممسلو ننسې اجرل الخارج نو کېږ د لره پهشان ته د نیم اجر د خارج چا تونکې کمی یو کس د جهاد دپاره وتتي د د علم د پاره اوته دا بل داغه تون کې د بچو خیال سااتي داغ د دا کور د خرچې خیال سااتي نو د غ تون کې د علممو د جهات دپاره چېصوره سواب میلاو دی نو د هغې په نیمه سواب دغه چا د پاه میلاو دی چا هغه دغه د بچو او د کورو خیال ساتې خزمتتی کوي د قچې دار دا اوپ شو که وان البرا رجل الله تعالیٰ نو قلعوی اتن نبی اتن نبی صلیم رجل عرائی نبی علیہ السلام تا یو سلیں مقنعن بالحدیدی مقنعن بالحدیدی چاغا پٹ کلیشو پا اسلحی باندی چاغا پټو پوس پا نباندی پورتو پوسپنا یعنی هغه تا د اوسپنې اصغرا چولی شوی وا یا ټوفه چولې شوی وا د اوسپنې مقننه اغا لباس د جنگ یعنی لباس د جنگ اچولیو او ځانې پړکړیو په اصلح سره د پارا د دې چې تیارې کوونکو د پارا د جنگ د کفارو سره فقال ني يغسړيه دلا پیغمبر او او قاتلو او اسلمان جنگو کمزو او که اسلام رو آیا جنگو کم د کافرو سره اول او که داخل چن په اسلام کې اول کم کارو کم اسلام دا خرازم قو آیا علم بیر د کافرو سره او جنگی گم او بیا اسلام رو لما کلن اسلام رو لما بیا او جنگی گم د کافرو سره قال النبي الاسلامي ولوم به اسلم مسلمان شا ول ا مسلمان شا ثم قاتل بیا جنگو کا فاسلموا واسلم اسلام رووله رو مسلمان شه ثم قاتل بیا جنگو کو شید انو شهید شو شا وجلش ولوم به اسلام رووله زکا ایمان اصل او اعمال صالحه دا غید پر فرادی نه قبلي عمل ليك مگر فز د ایمان نه چې ایمان نه نو عمل نه قبليږي الله عم سوره فاتح کې وي الہل یسعدل کلم الطيب والعمل الصالح يرفعه پرتکه دا کليما د دا نیک عمل را یو مانا دا دا دا کلمہ لگی چې د چا کی کلموي خداغه نیک عمل پر پورت کیږي او چا کی چې کلمت توحید نه نو دا عمل پورته نه ایمان اصل شو او عمل داغي تابع او فرادا پوه شي زکات او لمبه اسلام رولا بیا جنگو کا فقال ان جو چا شهید شو نو فقال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل قلیلن و اجر کثیرا عمل یو کو دس او اجر ملاو شو د سړی تډهرا عمل لګ چې اسلام دی بیا جا جهاد لګوه او اجر د ټول عمر جنت نو شو یا صاحب یسین دی لگا ملے کرے پلگو وقت کے گینٹایو و نمہ او دازے اجرو تا ملاوشو چھ جنتو نو تا ملاوشو خوشحالیانو تا متفقن علیه وحضا لفظ البخاری وعنانس رضی اللہ تعالیٰ نو انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آوئی ما اہ دنیا دخلو الجنتا يحبو ایر ایر جی عائل الدنیا نشتوی یوکس کاس چاغه بعد دل نش جنت چې دی وا پسې دنیا ته او دره پارا په دنیا کې آغاچ سوي په زمکا سيزنه خو خی دی وا پس دل دنیا ته او دره پارا هغه سې چې په زمکه باندې سې شیخ وخه دی ټولو ته چوا پس کیږي تابو خو خی الا الشهید اے نه خو خی دنیا ته چوا پسې اسوگ بازار نه خو خی فزہ دنیا توا پرشم الا شهید بغیر د شهید نه ولی ایت یتمننا ای رجعل الدنیا دیو تمنه ارزو بکید واپس کیدو دنیا تا فیک طل عشر مرات نو چه د اوج لشی لسکرت او بیا ملشی لما یرا من الکرامت دو وج دا حنا چه د اولی دا کرامتونا ذکه کم خوشالیانه په وخت د مرگ اولیده نوغه خوشالي بیابل زین ملاوي ذکه شهيد تا په وخت د شهادت کې څه ملاقات د رب العزت ملاويږي قران موي بلا حيا عند ربهم يرزقوننا وفي رواه لما يرد من فضل الشهاده متفق عليه وان عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا غفر الله للشهيد كل شيء الا الدين معفي لله ده شهيد پاره ده ار يوشي مگر ده قرضې معفي نه کیږي الا الدين غیر ده قرضې نا معفی اللہ ټول ګناهونه کوي شیطا مگر زمہ زکاۃ دا قرضہ دا حقوق العبادو کړم او حقوق العباد چي دي نو دا حق د بندره د معفی هو اغه متعلم معاف کی چا لاد اچانه خوشاله د اغه سړي په لک یو سلی چي لوی کار نامو وکړه د اللہ د دین پار شهید شو اپتا باندې قرض ته او ته قرض معاف کا دا غزله ک اللہ ندمی پیدا کی نوغه مو تسو کی ا قرض معاف کی او چالا نغوالی دا غزله ک نرمیناتې نو نه معاف کې نو چاغه نه معاف کې الله او مه معاف قوال ک نرمیناتې الله سبحانه و تعالی یا غصنه د الله خواخه ده بس ها بعضې سې شید دی ش دی لکه تاته پته شته شید دیې تا په ننسبانې خو شید دی خو چې د الله بنیبانې سلا ده پوه شو د هرسله شید خلککو لکه کې صی ده څوک کوې چې د جمعې په شپ باې مل شوغ ته ټولګونهونه ماافې دا چرتهره چې کمدی مشکېکر کو خو کمزوري دي بیا خو چې داس مافې کې شید ته بیا خو دا ډیر کافر ج وجل شاؤ غکم کلمہ لا اله الا الله کلمہ لبیک لبیک لا شریک لك لبیک اغم کلمہ ویلا نروڑا اغم به شیطان شو ا سوچ کو پکاره چا کده توحید نروڑا عقیده توحید او عمل د پیغمبره پاسور صلی الله علیه و سلم نه ذ سنتو بدعاتی معافی نکی کله سپری ده شی چی وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام پاسه پیغمبر پاک پاکي کي فضا کرا نو ذکريو کته ان الجهاد في سبيل الله بې شک جهاد پادال الله کي ايمان پالا اداو افضل الاعمال دا غره عمل له په اعمالو کي پاسه يو سړي وي هدا پیغمبر راه ته خبر راکته کزووجلیشم پلاردا الله کې اتقفر عني خطوه نايا رجيږي په زمانا ګناهُ نزمہ اے کفار کې په زمانا ګناهُ نزمہ فقال لو نو يغ ترسل الله صلى الله عليه وسلم ام ان قتل تا کتووجلیشي پلاردا الله کې وان تو صابرون محتسبون او پیغمبر پر پاس صلی الله امت آ کسان معلومو چته په توحید باندې کلک لري زکه ویاو تاته ګناهو نواب ماف معافي زکه چې توحید نورسته او د بدعات نورسته سره عملن الله په شفار وسونو په جنگونو په شاعتو ماف معاف کای وانت صابرون چې ته سبناکه محتسب محتسبن, محتسبن د صبر کوونکې په تکلیفونو د جنبانې او طلب کوونکې د سواب او دله د لظمنیا مو تاسیبون طلبکوون کې د سوبي دجرې موکو بلون مخام م کدون کې د جاات دپاره غیرو مو بیررن مخام م کدونکې دشمنانو تا په شووج اتبانې په بعدري او نوی غیر و مو بیرین چې نووي نوی پشا تک دیدون که سما قال نبی اوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم که فقلتا سرنگویتا قال نوی آرائیتا که خبر راکتا کز او وجل کز او وجل شم پلارداللہ که اتو که فرعانی خطو آیا فقال نوی رسول ونام وانتا صابیون موتسیبون مقبن غیرون ملدین غیر دا قرزینا فا انجبریل جبریل جبری علیہ السلام قال نوی لیماتا ذالکا دا خبره دا خبر او جبريل ما ته وکړه ما ته وایره ولا چې مو جاهل چې شهيد شي شی نو دا غټول گناهونه دا غنه معاف کیږي الا حقوق الادمين مگر حقونا دے اغا آغا اغا حق نه د انسانانو غنه معاف کیږي هغه دا حق لري ها رواه مسلمون وان جابر قال جابر ویلی قال وی او سړی اين انا يا رسول الله ان قتلته ذبا کمځي کې يم اې الله پیغمبر دا کزو وجلې شمه قال النبي عليه السلام فل جنات وف جنت کې فالعا ثمرات كن في يديه نو وي گذارلې اغا قجوري چخللې چې وی هغه پلازداه کې د پاره د خوراک وی د سقوم په قجوري باندې او جنت تلل شم ثم قاتلا اغیر گزار کری اپا جاد شروشو حتی دا قتلا چی شید شروعو مسلمونم موتا خود دنیا که تیکی اغیستی ری سکال کال بدا دا سیلا بنا رازی کرونا رازی جاد دون رازی کافر رازی اغیر پروانکو مولا یانشتا و انا اناس قول که مسلم مولایسا اناس قالا اوزمان پیر سیفشتا کاله حتیسو انت لقرهرسولو الله ص اللهړ لا لبیصلله تو السلام حابو د هغهه ملګې ح تر دی سقل مشرقی نهله بین چې مخکې شو چې مکې شو د د مشرقی نه بدر ته سبا مشرقیونه مخکې بدر اور المشرکان نفقاد وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب او تلایا تقدمن اعذ منکو ملاج لدی یو کیږي او کستا سنا یوشتا حتا تر دے اكو نا چ شمز دونو مکہ داغنا چې صبر رضا ماکه شوی نیمه تا نو تا صبح نو مکه کیږي تا صبح شورو نو کوج صبر ما جوړو نکړی ا وی ری دخل فضنا المشركونا نندیشو مشرکان فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا ای صحابو او درېږي پاسهږي جنت تا عرزوا سماوات و الارض چداغه پلنواله په شان تا ته پلنواله داسماو نودزم کو دې داسې جنت ته نږدې شي ته نږدې کا او جنگ کول دا دیش دیش دیش دی کم خو نه نږدې جنتا فقالا نقالا رایو یقولو عمیر بن الحمام و انساری رضی اللہ عنو یا رسول اللہ جنتن عرض السماوات والارض جنت دے پشاند اسمانو دزم کو در الویج جغر دے قال نبی علیہ السلام و نعم قالانو حضرت عمیر بن حمام صحابی بخن بخن شابا شابا شابا شید پیغمبر آجدر اللہ مقام دی قا فقال نوی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما یحملوکا علا قولکا بخ بخن, بخن بخن بخن سشی سشی راوست تا سلا تالرا سشی کمی خبر باعث کا تالرا پدی ویناستا چه بخین بخین تا دا بخین بخین ولی وی آه آه دا یکیلی مرا اے دا اغا مقصد دا جینی تا یکیسم خانده اگلا چماوی پا جنت ملاوی گی آجنت اسمانونو دزمک کو او چد دی او پلندی نو تا گینی وی یو صداری تا وی چه بس بس بدارو خوشالی دا نه نه نبي علي صلوات و سلام سشي با اس کتال را پوینه استاجدا د باخن باخن وی چپلنواله پاس مان نو دزمو کو پشانت دي قال حضرت عمر وي رضی الله عنه چل والله قسم بالله اذا الله پیغمبر الله ايلا رجا انکو نمنالیا مګر امید میدا چې شمزو د آل دې جنتوالوونه چې د هغې پلنوای داس مونو دزموکو دی, جنت والو نا دا دا دزم کو دی. مقصد میدا چې امید دی چې الله ما دې جنتونووالولو ګځې فقاللا نووي راوی و ف نه کا نه بیالی سلام ورتهوي فنهکه من آلی کا یقی نته د آل د دی نه نو چه احل دا دین شو نو اغا با کجوری بیاسه کون فا اخرجت مرات من قرنهی نو راویخ کلیسو کجوری من قرنهی د خپل ترکشنا یو تیلیو یو ترکشو چغال کپرو تو پایی که کجوری خیوی اغا بیخوالی نو دا اغا ترکشن دا اغا گودن کجوریو سو رو فجالا د شوور شو یا او کولو چې خولی من نه نه دغې نه کجرې سمه قالنو بیاوي ل ان اناحيتو که حتا تر دی آ کولا چخلن کمزو یادې قجورو خوونکیمزو د قجرو زما چې داې انله حاتتون دا قجرې ب تو خورممو بکوما بکومه گمبا نو بیاوي او چسوبوره ز ژوندې ما نو دا قجوري بخرمونجاد وکنه بیاوي دا خو ډېر عمر پدې لګي دا خو په ډېره ژوندګي لګي زرزما نو سې وکړه فرما بیا فرما بما کان مؤمن تمر نو گزار ایکړه هغه قجوري چې وې د سرادق قجورو نه پاغتې لګې چې سې ویاګې گزار کړي او په جنگ ورغی او دا بکل ختمی گی دا خلوی جون پا دی بانده لگی سم مقاتل هم بیت جنگ و کودا گی کافر و صدا جنگی دا حتی تر دی قتلہ چی شید شرواهو مسلمون الکرنا بی فتح القافی وراغو و جعبت النشاب چاگا آگوڑے پوشی جا ناسن الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم او پا راوه یو رال څخه نبی علی صلاتو والسلام تا ان باز ما نار جالن اذا الله پیغمبر اچ اوره گا من سره سړی مغ ته سړی اوره گا يعلمون القرانه والسنه چ خيغه سړی مغ ته قرانه او حديثا قرانه او حديث بهتر سيزونه دي اې ټیک ځا نورم اسباب کتابو نشتا د نور کتابو نه د قران او د سنت د فارسي دي اسباب دي علومي ال دي اصلي علوم سي لك منوي چې ایمان اصل او عمل صالحه د فرادا مونگو اصل فو علومه کې قران او سنت دي او دا نور د غتابي او فرادا پوښ بااس العلمم سنا رجلون منثار لی ګبي ل اسلام د کسانو ته او یا سلی د انثونه لوقالو لومقره او ولې شوغېتهقره او یاوا د قایانو دقرآن فلم په دی کسانو کې خالی حرامون په کې ماما او د حضرتې حرارضجل الله ماماله حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ پای کہ اغه مولگو پای کہ زمما ماما او حضرت نسوی پای کہ زمما ماما مو خالی فہیم پا کاریا نو خالی ماما او زما هم حضرت بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ یکرؤن القران و یتدارسونه باللیل آغای بل اوستو قران لره درزه او مقرر به کو او تدریس به کاو درس به کاو داغه په خپل میز کې د شپې او رالو را به غل ل د شپې يتعلمونا چز د کو باغله اے د او د قاضي نه قران والی سبق والی بیا غز د کوي يعلمون القران زکيغه قران لره وعليكم السلام خیر خیر خیر خیر ا خیر خیر خیر خیر خیر ها ها ها ها تاسو ها ها تاسو ها ها تاسو کوم دی ها ها پهلوان ها ها او ست ها ها ها حضرت تقریبا ز یوو لږ بګیرر یوو لږ ها ها زبوه بیا او یوو لږ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَهُ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ لُستبای قران لرا و یتدارسون بللیل او غیبا ارو درس بیکاو دد قران پخپل منسک یو بللا بللیل دشف یتعلمون چز دکاو بای ای یو بو خدا نور با دغه سکاو تکرار کاو وکانو ودی ب نهارې درې یجی اوونهبل مع چې را تلل به کوول د طولبا په بو سره ف زغو او ب بیم او کېښ د لبي په جممات ک د سکلو دپاره حت تیبو نه فرو نو نودی به لګې او خررسول به یا غیر لره او آغسته با دی پا خوراک لی اهل سفا دا پار دا خلکو بلرگی رولل او بی خرسولا و غیبه د طلباو د پار پا غیب سکو مندو بس کو ولی الفقرائی دا پار دا اهل سفا دا طلباو د علم او د فقراؤ دی طلباو دی غرباو د پار خلک ارسار سکی سا حلال کس بونه کی محنت کئی کوشش کئی فابعسہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعرضو لہم نو علیگ دے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دا کسان دے سر علیگل علیگل تی نبی علیہ السلام فعرضو لہو دا خلقو دا قاریان د قران کریم داغه چ کوم لې خالکو دی اوس روان شو دی اوس روان شو که د پیغمبر فرمانو لکه یو سالې راشي چې مال یو قاریه په زړه کې یو تعلیم راک زمون جمعه کې سکه مونږ کوي بچوله سبب کوله چې زمز بچي او یار سره اوسله فارزو پیش شو دی روان شو سره فقطلو دا دوم نه بدبختو فقط لوهم قبل اي يبلغ المكان نو او وجو دغه خلکو دغه قاریان لرا فلا رکه مخه درسیدلو نخ پل زيتہ دی وې مغله وسو کنه قاریان لکا دیسو کو جیمنګ بوله لړګي خرڅومنګ بازار کو منګ بازار کو دغه خرچه پیدا کو کنه نو چته روان کنو فلا رکی ملک لوی وجه زيتہ ون فقالوا نو ودا کاریا نو چکلې وجل اللهم بلغ عنا نبينا اننا قد لقينا كافر زين عنك ورزيتنا طالب تعلیب طالب شاگرد شاگرد ديغا پروايم پدینوا پر خو بیام خپل استاد خپل محبوب پیغمبر یادو اللهم بلغ اي الله اور سوا زمنګنا اے اللہ اور سو زمانگ نا دا خبرہ نبینا زمانگ پیغمبر تھا اے اللہ زمانگ دا طرفنا زمانگ پیغمبر تھا دا خبر اور سوانگ زکا مون خون نشور سیدھیں مون خودل تا اوی وجلو زمانگم وجینی سملگری وجل او سبازوی یا اللہ زمانگ دا خبر زمانگ پیغمبر تھا اور سوانگ چہ انا چہ بے شکم منگا قد لکینا کا منګا تاسو را ملاقات وکړو یعنی زمنګ د شادت خبر الله زمنګ پیغمبر ته اورو سواز منګا مقام شو تاسو را ستانه منګ علم حاصل کوه مهنت د لا سره کړیو قران د لا تزد کړیو فرزینا انکا نو منګا خوشاله یو چتا منگتا مقامو چترا کلیو پده مقام ده منگ فیدا منکلو دنیا کې که منگستان رازیو فرازینا منگ رازیو اے پیغمبران کستانا چتا منگتا اللوی مقام را کلیو علم علم لوی مقام ده قرآن لوی در جگه چتا منگتا کم در جگه را کلوانو پده در جگه با لامنگ لجنت را کئیم ورازی تا اننا او رازی شا تزمننا تزمنه راضی شې چې ته کله زمنګ دا قربانی ته ولې دا چې موږ د دین د فارا قربانی ور کړه دا خبره اللهم بلغ عنا نبينا انا قد لقينا كافر ذینا ان کا ورجی تا انا متفقون علی وها زاد المسلم ودال ابو المسلم شریفم ذکر کړی دی و ان و اعطا رجل خ غلطم ما پريخم الله مبلغ عنا نبينا ان لقد واعطى رجل حراما خال انس من خلفي ظاهر تدار راغي يوصل حضرت حرام بن ملحان رجلان ہوتا خال چه ماما و انس من خلفي ذا شاطرفنا حضرت انس رضی اللہ عنہ ای زمانہ د خپل مامد شاد زتاو استوا که بیانم جاء سنگ شیت شوی یو سله زما د مامد شاد طرف نراغه فتحنه بروحه نوې واه زما مامد را پنيځ حتا تر دې انقذو حتا انقذو تر دې چبل طرف ته اوه استلا داغه نه زداغنه ای ژپونيزه وانو نه زته بلغهاله ته وته را فقال حرام چاغلا حضرت حرام ملي ملحان فستو ورب الكعبه زکامیاب شما ورب الكعبه زما د قسمي پر رب دکابه فتو انه برمح و وغه له پنیزه حتا ترده ان فزهو چې حتا ان فزهو ترده دوې صلاة دانې زاد بلې غارې داغنه حرام وی فستو ور بل کابه زکامیاب شومه زماده قسمی پرب د کابه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اخوانکم قد قتلوا چې نبی علی سلام دا خبر ملو شو چې زما اویا قاریان هغه شیطان شو ان اخوانکم بشکرونستا سو قد قتلوا او وجلیجو و انه بيشكا غي دا خبر ویلوه چې اللهم بلغ عنا نبينا انا لقد لقينا فرزینا عنك ورزیت عنا متفقون علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تدا واقعیا جبرئیل السلام رسوله تاګه سوډا ته کنیکشن هو او جبرئیل ته چاغه خبر اوغرا الله الله جبريل توې زکه د خبر رسولو الله خپل سوکنو دی خي ختم کړ شيدان کړ نو خبر خو بالله پیغمبر ته رسولا نو الله حاضرو الله موجود دی الله جبريل دوی او جبريل نبي عليه السلام دوی چستا او یا قریانو سه دوکې خلکو وکړه نبی علیہ پلو خبر او هغه په لار کتل نوبيي علي سلام الله عليه وآله صحابه دایل شاهد خبر ورک او نوبيي سلام ان اخوانكم استاسرون اي صحابه چې تاسو په شان ته نور ویل لئ شو هغه یو وینا کړه وا په وخت د مرګ کې کسان ویلو الله هم بلعنا نبينا ان لقد لقينا منغا اراجيو چې تا مونته له درځه د قران اللہ ومنگ لپا غیلوی مقام را کی دا جنتا رکدا لوی مقرا چتا منگ دیسا روان کرو او شادتا ملاوش و رزیدانا تیر بدبخت و متفقون علیه وازا لفظ او دا لفظ دا مسلم شریف دا گورا سکسان را داسوکو داغه د دا سردار نو ابو بره بن ملاعب او انسوی زم ما ماهمو پای کې بوتلن کې داغه قاریانو اغه سوګو اغه دشمنانو اودنورو قبولوا علی خلق مو سره او شیطان هغه شیطان شو باهال حلن دزا چاغی پالا توکل او یقین او نبی اسلام سره وان کړه هغه ویزه قاریان غوا لیک دې شي دا تمنا وخت نه پیغمبر دې ژوند دې خپته او ته نشته چې دې زمانہ په صدوقاو چلبانې سو بوجي قاریان وللار کی وجنی دا پته او توا کدا پته نو پیغمبر بوله قاریان ور کړی ویو یا صحابه نا نا نا, نا, نا. پیغمبر دې ژوند دې او د خپل ملګرو دوه جلو حال له خبره حرام بین مل حال جن و غندې پوه شي نو د کله کله لکه سوچم په کاری د باز خلکو چې د کسان بوزي اس نه چې ارتدا خو څنګه دشمنان نه معلومات په کاری دارچا اذنه چې پادشاه باندې اعتماد داسه اونکه